Slavoslovia 33. -a, pentru dobândirea treptelor harului, aleluia slavă ție, Tată Celeste, iubim și mulțumim din dragostea ta și icoana ta în biserica sufletului nostru ai așezat, Când soarele iubirii tale, lumina vieții veșnice a Fiului și raza sfântă a Duhului Sfânt, cuvintele rugăciunilor ne-au învățat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea Sfântului Duh, ca o cruce în inima noastră, să lași și a săpat. Și simțirea ta cea adâncă ne-a luminat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă moartea Sufletului nostru ai omorât, Iar crucea, Cuvântului tău, neprihănirea în noi, a desăvârșit. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă tăria îngerească a de ne-ai dat și cunoașterea tainelor cele nepătrunse, cuvântul tău cuget ne-a luminat. Aleluia, slavă Tatăl iubim și mulțumim, fiindcă visteria faptelor de lumină și iubire în inima noastră ai adunat când talanții milei, curăției, cumpătării, smerenii, credinței, iubirii, în mâna ta ni-ai luat. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă sămânța de a iubirii tale în noi rod înbelșugată a dat, încât cu odihna în ostenel, cu darul prorociei și cu biruința împotriva dușmanilor tăi. Ne-ai Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă izvorul focului sacru al Harului, în toate faptele, ostenelele, cuvintele și gândurile noastre a stat și în rugăciuni l-am turnat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe scala desăvârșirii a virtuților, dreaptă cu dreaptă, ne urcat, și cu blândețea, bunătatea, gingășia Ta, greșelile noastre le a iertat. Aleluia, slavă, Ție, Tată bim iubim și-ți mulțumim, fiindcă Harul Duhului Cunoștinței, sufletele și cugetele noastre, în cărți sfinte le-a transformat și în cuvintele noastre literele înțelepciunii le-a turnat. Aleluia, slavă, Ție, Tată bim iubim și-ți mulțumim, fiindcă darul vindecării, rănilor sufletești, în duhul înțelepciunii dat și pe frații noștri la secte i-am scăpat când Sfântul Mir al Adevărului în cugetul lor l-am turnat.